Vjerujte mi, čuvajte svojih stvari. Znači, vidjet ćete braku da, da, da, da ćete sjeti sa sobom i otkriti da većina problema je stala iz čiste gluposti. Jedna knjiga lijepa, svakog savjetima da pročita je, ona je, je Muškarce sa masa, žene sa venelije. To je bilo beselje jedno vrijeme ona, odnosima muškarce i žene. Ja sam tu knjigu da vam pročitao. E, ima na primjer, koji to toj knjizi govori, kad je došao čovjek kući, sposla, umoran, I e, žena mu govori ima kaže mesejdan nisam nazvala tetku. Kako reakciono mu škarcem kaže žena mesejdan nisam zvala tetku. <laughs> šta me briga, baš? Nisam zvao mamu, baš mesej, zar ne misliš? Ti ne znaš tetku mesej dana, što je bez veze, biš je haber, nikakav haber. Isto da kažeš no je smrtovnice, ono razumeš, prebaciš kana. I sad ti kažeš, ma šta me briga, baš? Reakciono, nisam te zabranio, nisam. Imaš telefon, ima, imaš laptop, ima, imaš kredit, ima zovi. Šta je bela? iz doma nenijak. Znači i da mene. I kaže mu to tako povrijedi. Kao ti i tebi nije bitno što je meni bitno u mom životu, meni su to strašno bitne stvari, to je moj moja tetka, moja familija, ti ne voliš moju familiju, te mrziš moju familiju, ti mrziš mene, znači, fam, e ja, to je problem. I to je primjer istinit od ničega, znači stvarno, kad ja sad neku raz, rekao vas nisam do tetke i sezana, rekao šta ne znači što Marko šta je, šta je problem. Što mi priješ neozvati u tetku mjesec dana? To nikakav problem nije. E, što se događa? Kaže, e, idealno rješenje. Došlo čovjek iz posla. Znamo, kaže, nisam zvala tetku mjesec dana. Mjesec dana nisam zvala tetku. Evo ti telefon. Allah ti se smilo, održava robinske veže Moraš zvala tetku i... Eka, to je idealni muž? Ima takav? Nema. Zato teba se naviknuti na ove balvane što hodaju po... nebezoćećajne. I to takvi su ljudi. Nama nije bitno što je bitno. I zbog takvih e, ra, razmišljanja i nalaženja na drugim frekvencijama dođemo belaja u koji, koji se brakovi raspadaju. Ovo govorim zato što e, je u porastu razdobu braka. U porastu razdobu među ljudima. I to je vrlo opasna stvar. Nepočena stvara se događa. Događa se i kažem Allahem kad dođeš analizirati situaciju vidiš to nije bilo vrijedno toga.